На лівому їхньому крилі Ярема та Каліновський, а головне – німецький генерал-майор Убальд. Ой, голова ж кажуть. А все-таки німець. Посередині з усією арматою генерал Пшиємський. Спереду в нього панцерні полки. По боках і в проміжках поміж арматою ледве не половина всіх інших регіментів піших. Ну, звичайно, там же і королі, гвардія Фромгольда Вольфа, чи як там його на правому крилі, теж німці в суміш із литовськими, шведськими і польськими відділами. Ця частина, здається, під Богославом Радзевілом та полковником Боргеманом. А хіба не однаково, чи під Боргеманом, чи під ким іншим, сказав Богун? Та, звичайно, однаково. Я тільки так кажу, бо цікаво ж. А врешті, головне, що шик у Ляхів добрий. Позиція дуже міцна. Ви ж дивіться, позаду у них стир і берестечко. З лівого боку пляшова, багна, з правого ліс. Паше вистачить, хоч на місяць. Ну, все це більш-менш відомо, зауважив богун. Ото, який ти нетерплячий. Ну, а те, що король нас неодмінно поб'є, коли битимемо його в лоба, тобі теж відомо. Ну, так уже й неодмінно підвів голову Джеджелій. Та ти слухай спершу. Коли я щось не так зміркував, скажете, обміскуємо. На той покликав. А я так гадаю, стоять вони міцно. Воєначальники, майже всі, ну, звичайно, крім короля, непогані, а надто німці. Потім той новий шик чужоземний. Не знаю, як хто, а я собі довго потилицю чухав, коли довідався. А в чистому полі, та коли ще до того нам і сил усіх розгорнути не можна, козаки, на мою думку, не здержать. А татари звикли обходити, зажинати півмісяцем. Як хочете, а страшно, щоб не зламали вони свого серпа на тій шахівниці. То що ж, уступатися, похмуро сказав богун. Хмельницький устав, випив води, повернувся лицем на схід і простягнув перед себе руки так, що вони опинилися на одній лінії з його плечима. «Дивіться! Отак вони!» – струснув він лівицею. «А оце, де права рука, ми!» «Ну, а тепер, якби пощастило повернутися так!» Тут Хмельницький зробив півповорота наліво. «Тоді у ляхів праве крило притикатиметься до стиру, а ліве – до пляшової», сказав «Ну – сказав Джаджелі. «Ну?» – скрикнув Хмельницький. Полковники дивилися на нього здивовано. «Ех ви! Ну, а ліс? Де тоді ліс у ляхів буде?» «Праве ж крило відсунеться Не буде в їх лісу», – сказав Джаджелі. «О, то, що є! Ну, а паша в їх буде?» «Не буде паші! А коні без паші будуть? А живності набагато вистачить!» «Чекай, чекай, пане гетьмане!» – схвильовано підвівся бугун. «Ляхів вже ніяк не обійдеш! З лісу ж може вдарити якась сотня, ну, нехай цілий полк наш більшої сили ніяк не розгорнеш!» «А ми розгортати не будемо, я так гадаю!» Бити на короля так, як він став, безглуздя, хай спершу стане так, як нам хочеться. А тоді й побачимо. Може й без бійки Аману проситиме. Розумієте, позавтра чи то там пізніше починаємо наступ. На ліве крило ляхів, от пляшової, битиме частина наших полків. На праве – татари. Удаватимемо, що напружуємо усі сили, а тим часом – Позаду татар у нас уже буде готовий табір. Поставимо вози в десять рядів. Ну, а в довжину скільки вистачить? Може, і на півмилі. Зробимо так, щоб вози посувалися, можливо, швидше. Ланцюгів у нас вистачить. Уявляєте, який велетенський вужака буде. Спереду нарихтуємо кілька десять гармат. Це голова. Ну, а всередині, між двома валами з возів, поставимо якнайбільше піхоти. Як бачите, шик наш, звичайний тільки щодо Железний. Ну от, коли наші, що коло пляшової, та вся орда татарська бавитимуть ляхів, наш вужака тим часом потроху лістиме собі та лістиме до лісу. «А як ляхи помітять?» – запитав Джиджелі. «Не помітять!» «А помітять – гірше не стане. Будемо боронитися табором!» «А чи не двома таборами?» – зауважив Богун. «Наші частини, що битимуть на ляхів від пляшової...» Зовсім окремий табір? Ні, не зовсім. Між хвостом нашого вужаки та тими, що битимуть від пляшової, тільки тоді буде проміжок, коли вужака вже зовсім підлізе до лісу і галконе наляхів з гармат. Тоді хай помічають. Вужака пролізе тільки з краючку їхньої шахівниці, повернеться головою праворуч, уздовж стиру, та й стане собі. А хвіст негайно ж почнемо вигинати пропустимо повз нього татар, та й зачепимо хвостом за той табір наш, що стоятиме проти королевого лівого крила, а тоді негайно ж почнемо вшанцюватися. Ну, що, зрозуміло? Задум Хмельницького був надзвичайно простий відрізати поляків від лісу й пащі, та замкнути короля в широкому трикутнику, дві сторони якого становитимуть стир і пляшова, а третю Міцний ланцюг козацького табору. «А тоді загони татарські на той бік стиру, і король у матні?» – захоплено скрикнув Джеджелій. «Не зовсім, – зауважив Бугун, – за який час долізе вужака до їхнього правого крила? Добре, як за день. А як за цей час наші колопляшової та татари не здержать і почнуть відступати?» Ляхи ж неодмінно помітять тоді вужаку і враздо міркуються. А потім, коли навіть і обріжемо пашу, чи не задовго буде наша бойова лінія? Чи не розірвуть її ляхи? Чудово, чудово, зареготав гетьман. Тепер уже не мене, а тебе опанували сумніви. Слухай же. Будемо чекати, поки ляхи самі не почнуть бою. Може навіть півдня таким чином виграємо. Потім з арештуванням вужаки будемо поспішати, скільки сил вистачить. Потім, коли опиниться король у матні, насипамо такі шанси, що й чорти не переплигнуть. А головне, змішаємо королеві шик. Притиснемо в тісний кут. Там із двома сотнями тисяч не дуже-то зручно буде ляхам розгортатися. Тільки треба швидко-швидко все це зробити. Ой, як швидко! Завтра світанком і почнемо. За ніч люди спочинуть. А тут тільки одного страшно, сказав Джеджелій, щоб короля якісь перекинчики наші не повідомили. Табір же треба шикувати не менше, як два дні. Хмельницький похнюпився. А з того часу, як стало відомо, що король уже під берестечком, та що хан не дуже-то охоче й битися з поляками, чимало козацької старшини перебігло до польського табору. Тепер, з наближенням слушного часу, кількість таких перекінчиків природно повинна була збільшитися. «От того, що я й не скликав усієї старшини!» – похмуро промовив гетьман. «А що тікають до короля зрадники, це завжди бувало!» «Ні-ні, не завжди!» – раптом заперечив Хмельницький сам собі. «Ще ніколи такого розбрату не було між простим козацтвом і старшиною!» А посполиті на козаків, і на старшину ще ніколи такими вовками не дивилися. Того-то й не люблю я у тих гладких, скоса глянув Хмельницький на Бугуна. Замість подбати про ладу військові, про перемогу, вони тільки й думають про внутрішні заколоти, про чорну раду. Гладкі тут ні до чого, спалахнув Бугун. Про цей Ротберт треба було думати зразу ж після Зборівської угоди, кажеш. Пізно, криво посміхнувся Хмельницький, побачимо, даю стільки ляхів побити. То й кажіть про це, про торішній сніг ще встигнете набалакатися, промурмотів мурмотів Джеджелі. Справді, то як же, панове товариство, споряджатимому вужаку чи ні? А може б ударити на ляхів завтра, та й край, завагався богун. Я одного боюся. Як постоїмо днів три, а треба ж не менше. Коли б часом татари і навтікача не подалися, та що ти? Збиралися ж, а з завіслою мед вибирати з ляських уликів, та щоб ото тепер одмовлятися, навіть закурити ляхам під ніс? І потім же іслам гереї з Амуратом неабиякі вояки? Вони ж побачать? Ні, щодо татар, я певний. «Ну що ж, тоді спробуємо», – тихо промовив богун. Джеджелій мовчки схилив голову. «Ну і добре», – повеселішав гетьман. «Ось побачите, все буде гаразд. А потім іще одно. Ви свої полки передасте наказним. Будете весь час при мені. Хто зна, що там ще може трапитись?» Обміркували, здається, докладно, а через якусь несподіванку або дрібницю «Може, доведеться міняти все? То згода. Тепер, що робити зранку?» Хмельницький почав докладно з'ясовувати, хто з полковників де стане, як розподілити полки, та головне, як прискорити спорудження велетенського табору.